Байдуже кинув поліцейський. Моя справа доставити. Але ж ви повинні доставити якусь Олександру. У Дані зрадливо затремтіли губи. Забирайся, кажу, хутко, хутко, хутко. Повторив поліцейський спокійно, але так, що про якесь заперечення не могло бути й мови. Дана одяглась, підійшла до дверей. З речами, сказав поліцейський, голосно позіхаючи. Кошуля, майтки, тенди, сенди. «Навіщо?» – сполошила Сюстина. «Навіщо її речі? Ви ж її сьогодні відпустите, правда ж, пане полісмени, Відпустите? Це ж якась помилка!» «Бардо нервна, паненко!» – нарешті розсердить поліцейський. «Там розберуться, коли її відпускати чи взагалі відпускати. А вам я порадив би стулити свій симпатичний писочок і мовчати, поки вас нічого не питають, бо можуть і вас запитати». Біля дверей будинку стояла бричка. Поліцейський почекав, поки його нічна полонянка сяде. Тоді тяжко мостився сам і смикнув за вішки. Сірий кінь знехотя рушив з місця пацокотів і від Красного до площі Братський міст. Звідти завернув праворуч до старої частини міста. За костелом святих Петра і Павла взяв ще раз праворуч. Зупинився біля похмурої будівлі тюрми, що розмістилась в колишньому монастирі Бригідок. «Прошу, панєнко, до поліцейського постерунку. Будьте як вдома!» пожартував Данин провожати. І знову сталося, що в руках у нього сяйнули вила. Розділ сьомий. У тісній, кім... у тісній темній келії колишнього монастиря бригідок шестеро жінок. Нар також шість, по три під кожною стіною. Розміщені у три яруси від кам'яної підлоги до такої ж кам'янистої стелі. Дана тут сьома. Отже, для неї навіть нар немає. Вочевидь, котрусь із ув'язнених хворанцій відпустять, або ждано планують перевести в інше місце. А поки що воно сидить на кутику військового дерев'яного лежака і з острахом поглядає на жінку, згорнуту на ньому калачиком. Жінка лежить обличчям до сірого муру, з підібганими аж до підборіддя ногами – така худа, що можна порахувати ребра, випнуті на зігнутій спині. Дана відсувається на самий краєчок, боїться торкнутися до цього скоцюрпленого тіла, хто зна, чого можна чекати від сплячої арештанки, якщо та прокинеться, і взагалі, на що здатні такі люди. Вона ще ніколи не спілкувалася зі злочинцями. Та не сидіти ж їй на кам'яній долівці, від якої навіть у літню спеку тягне з затхлою сирістю, і пронизливим холодом. Але жінка не спала. Як тільки двері келії камер зачинились за конвоїром, повернулася до Дани. Обличчя зовсім йоне, шия тонка, як у підлітка, очі напівобличчя великі, світлі й сумні, як дві осінні хмаринки. Чого це вони тебе посеред ночі? Не могли дочекатися ранку? Чи ти, може, така страшна і небезпечна, що поліція забоялась, аби ти не втекла? Що ти їм зробила? Дана промовчала. А що мала казати? Що ніяка вона не злочинниця? Що навіть не знає, за що її арештували? А хто в це повірить? Тут же, мабуть, все сидять за щось. Та не така вже й страшна. Прилеж біля мене. Ми з тобою такі-то в стулі, що і вдвох на одних нарах помістимось. Скоро ранок, подрімай трохи. Мене звати Люба. Дівчина свійнула на Дану своїми сірими, Напів обличчя, очима, випросталась, відсунулась до стіни. «Гаразд, спи, поговоримо завтра». Дана прилягла. Їй було холодно і страшно. Але рівне дихання дівчини за спиною потроху зігріло і заспокоїло. Прокинулась від гуркоту дверей. «Радич на вихід!» Кличуть якусь «Радич», отже вона може й не вставати. «Радич, крем, на вихід!» Це, мабуть, тебе, Люба легенько поторсила її за плече, бо серед нас немає нікого з таким прізвищем. Тільки тепер Дана згадала, що так поліцейський називав уночі її, а вже ж, Олеся, Олександра Радич. Краще його не злити, вставай хочіше, Люба вже щосили шторхнула Дану у спину, іди. Конвоїр провів її довгим вузьким коридором і наказав зупинитися перед масивними дверима. Кімната за ними не набагато більша за камеру але в тій келії їх семеро, а тут за прямокутним дерев'яним столом тільки один чоловік. Він у цивільному, ще не старий, хоча вже розпрощався з молодістю, і встиг частково облесіти. Оголення його непропорційно довгої голови набрало дивної форми. Дві залисини з'їли волосся аж до середини черепа, а поміж ними вузький сивуватий чуб, що звисає аж до середини лоба, точно між бровами. Чоловік показав рукою на стілець «Прошет». Дана присіла на краєчок. Чоловік впродовж кількох хвилин уважно розглядав її. Тоді взяв ручку, підсунув до себе запасник і теку з паперами. Ім'я – Богдана. Богдана Ясницька. Чоловік поклав ручку, відсунув теку, нервово тріпнув головою, аж його чуб підскочив і сунувся зсередини лоба до правої брови. Пропоную укласти угоду. Ти не будеш брехати. Отож, вважаю я, комісар поліції Режі Посполитої, Лозев Ліндовський, тебе ще нічого не питав, а ти нічого не відповідала. Почнемо спочатку ім'я. Я ж сказала.